Закони на мисълта Веднъж се отвори въпрос за мисълта. Учителя каза По вътрешното радио можеш да възприемеш мислите на хората телепатически. Те са обикновени мисли. Човешките мисли в сравнение с божествените имат дълги вълни и по-малък брой трептения. Те не могат да проникнат надалече. Божествените мисли в сравнение с човешките, с обикновените мисли, имат къси вълни и голям брой трептения, значи имат мощни трептения, Затова проникват във всички други мисли. Никой и нищо не може да им се противопостави. Понякога виждаме, мисълта на някой човек се е спряла на две педи над главата му. И не може да отиде по-горе, а той казва, че се е молил. Никой не може да противодейства на божествената мисъл. Тя отива до своето предназначение. Човек трябва да храни божествените мисли. Това значи, започни да мислиш, както Бог мисли. Да любиш, това значи да мислиш. Любовта съдържа в себе си божествената мисъл. Тъй както вие разбирате любовта, както чувствате, това не е любов. Любовта съдържа онази божествена мисъл, която разрешава мъчнотиите, отстранява препятствията. Любов, която не носи божествена мисъл, не е любов. Това е невежество, това е безлюбие. Тъй, имате ли божествената любов, с нея имате и божествената мисъл. Затова, когато говоря за божествената любов, да я възприемем, разбирам в нас да се реализира заедно с нея и божествената мисъл. Едно от правилата гласи За да се оправят работите ви, Мислете, защото Божествената мисъл е една реалност, която ще окаже своето мощно действие. Имате тъмнина в себе си, скръбни сте. Приемете Божествената мисъл. Защо страдате? Защото нямате Божествена мисъл. До кога ще страдате? Докато я приемете. Всички мъчноти се разрешават с мисълта. Ако любите хората, вие имате божествена мисъл. Ако ги мразите, нямате. Всеки човек, който не мисли, е роб. Но тук под мисъл разбирам божествената мисъл. Всеки човек, който мисли, е господар. Ти казваш, искам да стана добър, искам да стана учен и прочее. Започни да мислиш и това ще стане. Ние с мислите си можем да помогнем за повдигането на цял народ и на човечеството. Мисълта върви с грамадна бързина. Движението на светлината в сравнение с нея е като бързината на биволска кола. Има един закон. Когато има нишки, които те свързват, ти ги късай в началото, когато се появят. Не чакай да се умножат, да станат въжета. Това значи, като дойде една отрицателна мисъл, например, ти ще заболееш, веднага тори положителната мисъл ще бъда здрав. Когато дойде мисълта, ще остарееш, тори веднага мисълта ще се подмладя. Като дойде мисълта ти си лош, тори веднага другата мисъл. Добър съм. Когато ти дойдат отрицателни мисли, всяка една прилича на нишка. И като се съберат много такива нишки, става дебело въже, което не можеш да скъсаш и с което те връзват. А като късаш всяка нишка, не може да се изплете въжето. Вие всякога сте жертва на чужди мисли. Липсва ви знание. Някой път излизаш радостен, но минеш по улицата, по която е минал човек с лоши мисли, и ти станеш неразположен. Една отрицателна мисъл може да парализира човека, а положителната може да го освободи. Отрицателните мисли и желания са бомби. Които, Кога да е, ще избухнат. Стой далече от тях. Ако водните капки капят непрестанно, в продължение на много години върху камъка, ще видите какво ще направи водата. Малко е нейното количество, но тя ще пробие камъка на мястото, дето е капала. На същото основание казвам. Лошите мисли и желания които са капали хиляди години върху вашия ум и сърце, са направили дупка в тях. Тези дупки са причина за нещастията на сегашните хора. Всяка лоша мисъл и желание имат лоши последици. Ще дойде ден, когато лошите мисли и желания ще ни доведат такива резултати, които ще спрат всяко развитие. Могат да ви доведат до умствен упадък, до слепота и прочее. Както усещате миризмата на лука в една къща, така чувствителният човек усеща миризмата на лошите мисли и чувства в един дом. Ако мислиш добре за другите, добре е за тебе. Ако мислиш зле за другите, лошо е за тебе. Като казвам, че човек трябва да мисли, нямам предвид обикновената мисъл. Човек трябва да се занимава с възвишени, божествени мисли. Само те могат да го спасят. Красивите мисли идат от великия извор на живота. Правата божествена мисъл показва присъствието на Бога. Когато човек се свърже с Бога, идат божествените мисли, знанието. Светлината. Има едно знание, което не търпи да се говори за него. Аз го разбирам като радост. Тогава цялата Вселена се разтваря за тебе. Това е нещо, което не се определя. То е като музиката. Напредналите същества могат да лекуват със своята силна мисъл от далечно разстояние. Като знаете силата на мисълта, хранете в себе си силни божествени мисли, които повдигат и ограждат човека. Достатъчно е да имате будно съзнание, за да възприемете божествената мисъл на напредналите същества. Работете върху своя ум, за да станете проводници на божествената мисъл. Най-малката божествена мисъл може да повдигне човека и да го постави на здрава основа. Приемайте и охранявайте малките божествени мисли в себе си, както майката охранява децата си. Охранявайте ги, за да се радвате в бъдеще на големи идеи. Малките идеи растат, цъфтят, и връзват плод. Те правят хората велики. Семката е малка, но от нея израства голямо дърво. Божествената мисъл, колкото и да е малка, в нея се крие магическа сила. Слънцето на човешкия живот не е изгряло още, но човек има ръководни нишки, които го опътват. Това са малките божествени мисли. Те отварят пътя за нашето светло бъдеще. Великата божествена мисъл е предшествала създаването на материалния свят. Мисълта е сила, която движи нещата. Щом мисълта на човека е непреривна, тя може да измени окържаващата среда. Обаче, ако пет години мислите по един начин а другите пет години по друг начин, нищо няма да постигнете. Скръпта е първият потик, за да се появи мисълта. Скръпта е първото подбуждане към мисълта. Тя е майката, която казва «Ставай!» Ако човек има една свещена идея, тя ще се възприеме от хиляди хора. Ти я изкажи, и не се безпокой, кой ще я възприеме и кой не. Хиляди хора ще чуят и ще възприемат изказаната от тебе идея. Имате ли някаква мисъл, не се страхувайте, дали тя ще се реализира или не. Вие я кажете и тя ще се разпространи.